Ще від Аріани. Потім вмостились на пагорбі біля двох козацьких гармат і відкоркували пляшку горілки. Сонце на небі, сади цвітуть, світ довкола зеленіє. Їсти є, що випити трохи можна. За спиною тисячолітня славна історія. Попереду... «Що попереду ми обійдемо? Ми не у в'язниці. Руки, ноги, голова на місці. Ми ще молоді й не хворі. Чого ще треба двом чоловікам, які не страждають на комплекси?» «Дядьку, випити хочеш?» – гукнув Назарій до волосюга, який писав коло неподалік від їхнього бівуаку. Поселились Назарій за аповізієм у двох немолодих люмпаків які мешкали в одному з фортечних погребів. Там було сухо і більше жодних вигод. Вогонь господарі забороняли розпалювати, аби не привертати увагу поліції. Тому на цій квартирі Назарій із автовізієм лише ночували, а жили на базарі. Зранку вони приходили на базар. У вбиральні сяк-так вмивались і трохи чистили одежу, потім ходили межирядами. Вибирали собі щось з овочів на сніданок, потім йшли в забігайлівку, і пиячили до полудня, затем ішли трохи спати. Коли не було дощу в кущі, а коли погода не дозволяла, то в якийсь із покинутих павільйонів. Прокинувшись, випивали ще пляшку, а під вечір гуляли містом, шукаючи пригод. Бити були за літо не так вже й багато, разів за п'ять. Ночувати відправлялись у фортецю, прихопивши ще пляшку і щось з'їжджі. Господарі помешкання працювали жебраками, тож не статку мешканці фортеці не мали ні в чому. Літо минуло в розкошах, Автовізії із Назарієм обросли бородами, обносились і цілком гармонійно вписувались у колектив осіб без певного місця проживання, яких соціум називав ласкавим словом люмпаки. Від безпробудного пияцтва та спання на лахмітті у фортечному підвалі обличчя в обох розпухли і змінили колір. В автовізії воно зробилось сіроземляним, а в Назарії – баклажанним. Вони втішалися алкоголем, свіжими харчами з базару, відсутністю будь-яких обов'язків, серед яких найперше – це вести якісь розумні розмови про мистецтво, політику та долю людства. З думпаками вони грали в карти і розмовляли винятково про душу, любов і ненависть. Серед товариства, в якому вертілись того сезону Назарій та автовізій, не заведено було розпитувати про анкетні дані та політичні переконання співрозмовників Хочеш випити, пий, хочеш душу вилити, виливай. Не завжди і не конче тебе будуть слухати, але й ніхто в полеміку з тобою не вступить. Ти вільний громадянин і маєш конституційне право говорити. Гаплик підкрався, як воно водиться, непомітно. Одного ранку вони прокинулись не стільки від абстистенції, скільки від холоду. Справді змерзли, бо прийшов жовтень. Спали вони на якихось обрівках ковдр, а вкривались своїми піджаками. В той час, як господарі їх квартири спали на куфайках, а вкривались кожухами. Згодом з'ясували, що грошей залишилось 9 гривень 57 шагів. Аудит показав, що продавати більше нема що, оргтехніку вкупі з окулярами, годинником, гаманцем і авторучкою давно вже було зреалізовано. Свої ще добротні черевики автовізі обміняв на розбиті шкарбани з алюмінієвими дротиками замі шнурків. При доплаті 20 гривень. Джинсову куртку він поміняв на двобортний бостоновий піджак, перший власник якого справив його собі до 10-ї річниці Незалежності України. Доплата в сумі 15 гривень дозволила продовжити світське безтурботне життя ще на два дні. На джинси, правдиві американські джинси фірм «Левіс» ніхто не звабився, вони геть втратили товарний вигляд. Все. Альтернатива була така. Десь нажебрити або украсти 43 шаги, купити два квитки на автобус і поїхати в Чернівці де на них, очевидно, чекає комфортна камера у слідчому ізоляторі СНБ, або купити пляшку-горілки і похмелитись, бо інакше муки нестерпні, а потім думати. Обрали друге. Коли сум'яття духу і тіла було трохи вгамоване, автовізій з Назарієм сіли в міському парку на лавоці, і голови, схопивши в руки, почали думати. Листя на дерева вже було геть жовте,